Розділ 8. До канцелярії єпископа Арканарського Ромата добирався за двірками. Він крадучись, проходив, крізь дв... Він, крадучись, проходив тісні дворики городян, плутаючись у розвішаному для сушіння ганчірі. Він, крадучись, проходив тісні дворики городян, плутаючись у розвішаному для сушіння ганчір'ї, пролазив через дірки в парканах, залишаючи на ярожавих цвяхах розкішні банти й клапті дорогоцінного суанського мережева. Рачки проповзав поміж картопляними грядками. Все-таки йому не вдалося сховатися від пильного ока чорного воїнства. Вибравшись у вузький кривий провулок, що веде до сміттєзвалища, Зіткнувся з двома похмурими п'яненькими ченцями. Румата спробував обійти їх. Ченці витягли мечі та заступили дорогу. Румата взявся за руків'я мечів. ченці засвистіли в три пальці, скликаючи підмогу. Румата почав відступати до діри, з якої щойно вибрався, але назустріч йому в провулок раптом вискочив маленький в'юнкий чоловічок з непримітним обличчям. Зачепивши Ромату плечем, він підбіг до чинців і щось сказав їм, після чого чинці, підібравши ряси над голими обтягнутими бузковими панчохами ногами, рисю припустилися геть і зникли за будинками. Маленький чоловічок, не обернувшись, подріботів за ними. Зрозуміло, подумав Рома. Зрозуміло, подумав Рома. Подумав Рома. Одумав Ромата. – Шпигун-охоронець. І навіть не дуже ховається. Передбачливий єпископ Арканарський. Цікаво, чого він більше боїться – мене чи за мене? Провівши очима шпигуна, він повернув до сміття звалища. Звалище виходило назади канцелярії колишнього Міністерства охорони корони і, схоже, не патрулювався. Звалище виходило назади канцелярії колишнього Міністерства охорони корони і, схоже, не патрулювалося. Провулок був порожній. Але вже тихенько поскрипували віконниці, грюкали двері. Кричало немовля, чулося несамовите перешіптування. Через напівзогнило огорожу обережно висунулося виснажене худе обличчя темне відсажі. На румату дивилися злякані очі. «Пробачення прошу, шляхетний Ще я перепрошую. Чи не скажеш, шляхетний дон, що там у місті? Яковаль Кікус, на прізвисько Кульгавий. Мені в кузню... Мені в кузню йти, а я боюся». «Не ходи», – порадив Румата. Ченці й не жартують. Короля більше нема. Править дон Реба, єпископ Святого Ордену. Тож сиди тихо». Після кожного слова коваль квапливо кивав, очі його наливалися тугою та розпачем. Горден, значить, — промимрив він. — От холера, перепрошую шляхетний Доне. Горден, отже, це що ж, сірі чи як? — Та ні, — сказав Ромата з цікавістю, розглядаючи його. — Сірих, мабуть, перебили. Це ченці. Ух ти! Охну...» — охнув коваль. «І сірих, значить, теж. Ну і орден. Сірих перебили, це зрозуміло добре. Але що до нас, шляхетний дон, як ви, як ви вважаєте, пристосуємося а? під орденом, а? А чого ж, мовив Румата, ордену теж пити їсти треба. Пристосуєтеся». Коваль пожвавішав. «Я так вважаю, що пристосуємося. Я вважаю, головне, нікого не чіпай, і тебе не чіпатимуть, а?» Румата похитав головою». «Но ні», – сказав він, – «хто не чіпає, тих найбільше й ріжуть». «І того правда», – сказав він, – зітхнув коваль. «Та тільки куди подінешся Адже один як перст та вісім спиногризів за штани тримаються. Ех, мати рідна, бодай би мого майстра прирізали. Він у сірих в офіцерах був. Як ви вважаєте, шляхетний доне, чи могли його прирізати? Я йому п'ять золотих заборгував». Не знаю, сказав Ромата. Можливо, і прирізали. Ти краще ось про що подумай, ковалю. Ти один, як перст, та таких пальців у вас та таких пальців у вас у місті 10 тисяч». Ну, сказав коваль. от ти думай, сердито сказав Ромата і пішов далі. «Чорта з два він щось надумає. Рано йому ще думати. Здавалося б, що простіше десять тисяч таких молотобійців та в люті того кого хочеш розпорошать на дрібний мак, але люті у них якраз ще немає. Один страх, кожен за себе, один Бог за всіх. Кущі бузини на околиці кварталу раптом заворушилися, і до провулку вповз Донтамео. Побачивши румату, він скрикнув від радості, схопився і, сильно похитнувшись, рушив назустріч простягаючи до нього забруднені в землі руки. «Мій шляхетний доне!» – вигукнув він. «Мій шляхетний доне!» – вигукнув він. «Який я радий! Я бачу витежу канцелярію!» «Звісно, мій шляхетний доне!» – відповів Ромата, спритно ухиляючись від обіймів. «Дозволите приєднатися до вас, шляхетний доне?» «Вважатиму за честь, шляхетний доне!» Вони розкланялися. Очевидно було, що Дон Мео, як почав із вчорашнього дня, так досі зупинитися не може. Він витяг із широченних жовтих штанів склянув лягу тонкої роботи. «Чи не бажаєте шляхетний, Доне?» – Чемно запропонував він. «Дякую», – сказав ромата. «Ром!» – заявив Дон Мео, «Справжній ром із метрополії. Я заплатив за нього золотий». Вони спустилися до смітника і, затискаючи носи... Покрокували крізь купи якоїсь бридоти трупи собак і смердючі калюжі, що кишіли білими хробаками. У ранковому повітрі стояв безперервний гул міріадів смарагдових мух. «От дивно», – сказав Донтемео, закриваючи флягу, – «я тут ніколи раніше не бував». Румата промовчав. «Дон Реба завжди захоплював мене», – сказав Дон Тамео. «Я був переконаний, що він врешті-решт скине нікчемного монарха, прокладе нам нові шляхи і відкриє блискучі перспективи». На цих словах він, сильно забризкавшись, в'їхав ногою в жовто-зелену калюжу і, щоб не впасти, схопився за румату. «Так», – продовжував він, коли вони вибралися на твердий ґрунт. Ми, молода аристократія, завжди будемо з Доном Ребою. Настало нарешті бажане послаблення. Посудіть самі, Донеру Мато, я вже годину блукаю провулками та городами, але не зустрів жодного сірого. Ми змели сіру, лиц... сіру погань з лиця землі. І так солодко і вільно дихається тепер у відродженому Арканарі. Замість грубих крамарів, цих нехабних хамів і холопів... Вулиці сповнені слугами господніми. Я бачив, деякі дворяни вже відкрито ходять перед своїми будинками. Тепер їм нема чого побоюватися, що якийсь невіглас в замицьканому фартуху забризкає їм Тепер їм нема чого побоюватися, що якийсь невіглас в замицькяному фартуху забризкає їх своїм нечистим возом. І вже не треба прокладати собі дорогу серед учорашніх м'ясників та галантерейників, осіненні благословенням Великого Святого Ордена, до якого я завжди мав незрівнянну повагу, і не приховуватиму сердечну ніжність, ми сягнемо нечуваного процвітання, коли жоден хлоп не наважиться підняти очі на дворянина без дозволу, підписаного окружним інспектором ордена. Я зараз несу доповідну записку з цього приводу. — Я зараз несу доповідну записку з цього приводу. — Огидний сморід, — з почуттям сказав Румата. — Так, жахливий, — погодився Донтамео, закриваючи флягу. — Але як вільно дихається у відродженому арканарі, і ціни на вино впали двічі, І ціни на вино впали вдвічі. До кінця шляху Донтамео осушив флягу до дна, жбурнув її в простір і надзвичайно збудився. Двічі він упав, причому вдруге відмовився чиститися, заявивши, що багатогрішний, брудний від природи, і бажає у такому вигляді постати. Він знову і знову брався на все горло цитувати свою доповідну записку. «Потужно сказано», – вигукував він, Візьміть, наприклад, оце місце, шляхетні дони, щоб смердючих холопи, а? Яка думка?» Коли вони вибралися на задні подвір'я канцелярії, він повалився на першого щенця і, заливаючись сльозами, почав благати коли вони вибралися на подвір'я? <кій> коли вони вибралися на подвір'я канцелярії, він повалився на першого жченця і, заливаючись слізьми, почав благати про відпущення гріхів. Напівзадушений чернець люто відбивався, намагався свистом кликати на допомогу. Але Донтамео схопив його за рясу, і вони обоє повалилися на купу відходів. Ромата їх залишив. Ромата їх залишив, і, віддаляючись, ще довго чув жалібний уривчастий свист і вигуки. «Щоб, смирючі хлопи, бла славення всім серцем!» На площі перед входом, у тіні квадратної веселої вежі, розташовувався загін піших ченців, озброєних жахливими вузлуватими палицями. Небіщиків прибрали. Від ранкового вітру на Майдані крутилися жовті порохові стовпи. Під широким конічним дахом вежі, як завжди, кричали і сварилися ворони. Там з балок звисали повішені донизу головою. Вежу було опобудовано років 200 тому предком покійного короля виключно для військових потреб. Вона стояла на міцному триповерховому фундаменті, в якому зберігалися запаси їжі на випадок облоги. Потім вежу перетворили на в'язницю. Але від землетрусу всі перекриття всередині обвалилися, і в'язницю довелося перенести до підвалів. Свого часу один з арканарських королів поскаржився своєму повелителю, що йому заважають веселитися крики, що лунають на всю околицю. Найясніший чоловік, щоб... Най чоловік наказав, щоб у вежі зранку до ночі грав військовий оркестр. З того часу вежа отримала нинішню назву. Давно вона вже була порожнім кам'яним каркасом, давно вже слідчі камери берем... Давно вже слідчі камери перемістилися в знову розкопані нижні поверхи фундаменту, давно вже не грав там оркестр, а городяни все ще називали цю вежу веселою. Зазвичай навколо веселої вежі було безлюдно. Зазвичай навколо веселої вежі було безлюдно. Зазвичай навколо веселої вежі було безлюдно, але сьогодні тут панувало значне пожвавлення. До неї вели, тягли і волочили по землі штормовиків у подертих сірих мундирах, завшивлених волоцюг у дранті, напіводягнених пухирчастих від страху городян, несамовито волаючих дівок цілими бандами гнали похмурих голодранців з нічної армії. І одразу з якихось потаємних виходів витягали гака – і одразу з якихось потаємних виходів витягали гаками трупи, валили на вози та відвозили за місто. Хвіст найдовшої черги дворян і заможних городян, що, черги... черги і заможних городян, що стерчав з розчинених дворей канцелярії, зі страхом і сум'яттям поглядав на цю страшну метушню. У канцелярію пускали всіх, а декого навіть притягали під конвоєм. Ромата проштовхався всередину. Там було душно, як на сміттєзвалищі. За широким столом, обклавшись списками, сидів чиновник із жовто-сірим обличчям, з великим гусячим пером, за вборченим бухом. Черговий прохач, шляхетний Дон Кео, пихато, надимаючи вуса, назвав своє ім'я. «Зніміть, капелюха!» – промовив безбарвним голосом чиновник, не відриваючи очей від паперів. Рідкеу має привілей носити капелюху присутності самого короля», – гордо проголосив Дон Кео. Дон. «Ніхто не має привілеїв перед орденом», – тим самим безбарвним тоном промовив чиновник. Дон Кео запих кавбу, увіючий, але капелюха зняв. Ч... Чиновник вів по списку довгим жовтим нігтем. «Дон Кео, Дон Кео, бурмотів він, Дон Кео, королівська вулиця, будинок 12». Королівська вулиця будинок 12. Так. Так, масним роздратованим голосом сказав Дон Номер 485 брата Тібак". брат Тібок. Брат Тібок, який сидів за сусіднім столом, грубий малиновий від задухи, пошукав у паперах, стер з лисини піт і монотонно прочитав підвівшись. Номер 485 Донкеу Королівська, 12, за зневагу до імені його преосвященства єпископа Арканарського Дона Реби, що мала місце на Балі у палаці позаминулого року, призначається три дюжини різок по оголених м'яких частинах із цілуванням черевика його преосвященства. Брат тібаксів. «Пройдіть цим коридором», – сказав чиновник безбарвним голосом. «Різки праворуч, черевик ліворуч наступний». На превеликий подив Румати Дон Кеу не протестував. Мабуть, він уже всякого надивився у цій черзі. Він тільки крекнув, з гідністю поправив вуса і пішов у коридор. Наступний гігантський Дон Піфа, що тремтів від жиру, вже стояв без капелюха. Дон Піфа, Дон Піфа, забубнів чиновник, ведучи пальцем по списку. Вулиця Молочників, будинок 2. Вулиця Молочників, будинок 2. Дон Піфа видав горловий звук. Номер 504, брат Тібек. Брат Тібек знову витерся і знову встав. Номер 504, Дон Піфа, молочників два, ні в чому не помічений перед його преосвященством, отже чистий. і Піфа, сказав чиновник, отримайте знак очищення. Він нахилився, дістав із скрині, що стояла біля крісла, залізний браслет і подав його шляхетному Піфі. Носити на лівій руці, пред'являти на першу вимогу воїні вордену ордену. Наступний. Дон Піфа видав горловий звук і відійшов, розглядаючи браслет. Чиновнику... «Чиновник уже бубонів наступне ім'я». Румата оглянув чергу. Тут було... Тут було багато знайомих осіб. Деякі були вдягнуті звично пишно, інші явно прибіднювалися, але всі були ґрунтовно вимащені у бруді. Десь, усе... Десь середині черги, голосно так, щоб усі чули, Дон Сера вже втретє за останні п'ять хвилин проголошував – не бачу, чому б до... не бачу, чому б навіть шляхетному дону не прийняти кілька різок від імені його преосвященства. Румата почекав, поки наступного відправили до коридору. Це був відомий торговець рибою, йому призначили п'ять різок без цілування за незавзятий спосіб думок. Проштовхався до столу і безцеремонно поклав долоню на папери перед чиновником. «Перепрошую», – сказав він. «Мені потрібний наказ на визволення доктора Абудаха. Я Дон Румата». Чиновник не підняв голови. «Дон Румата, Дон Румата», – забурмотів він і, відштовхнувши руку Румати, повів нігтим за списком. «Що ти робиш, стара чорнильниця?» – сказав Румата. «Мені потрібний наказ на визволення». «Дон Румата, Дон Рума...» «Дон Румата, Дон Румата...» – зупинити цей автомат було, мабуть, неможливо. Вулиця котельників, будинок 8, номер 16, брат Тібак. Ромата відчував, його... відчував, що за його спиною всі затамували подих. Та й самому, та й самому йому, якщо чесно стало незатишно. Спітнілий малиновий брат Тібак підвівся. Номер 16 Донрумата Котельників-8 за особливі заслуги перед орденом удостоєний особливої подяки його преосвященства і благоволить отримати наказ про звільнення доктора Будаха, з котрим Будахом вчинить на власний розсуд. Дивись лист дивись лист 6, 17, 1 Чиновник негайно витягнув цей лист з-під списків і простяг Роматі. У жовті двері на другий поверх кімнати 6 прямо коридором праворуч і ліворуч сказав він наступний. Ромати переглянув аркуш. Це не був наказ на звільнення Будаха. Це була підстава для отримання перепустки до п'ятого спеціального відділу канцелярії, де йому належало взяти припис до секретаріату таємних справ. «Що ти мені дав, Бевзе?» – запитав Ромата. – «Де наказ?» «У жовтій двері на другий поверх, кімната 6, прямо коридором, праворуч і ліворуч», повторив – повторив чиновник. «Я питаю, де наказ?» – гаркнув Ромата. «Не знаю, не знаю. Наступний». На двохом ромати почулося сопіння, і щось м'яке й гаряче налягло йому на спину. Він посунувся. До столу знову протиснувся Дон Піфа. «Не ліза?» – сказав він пис... «Не ліза?» – сказав він пискляво. Чиновник каламутно глянув на нього. «Ім'я? Звання?» – запитав він. «Не ліза?» – знову сказав Дон Піфа, смикаючи браслет, що ледве налазив на треогрядній пальці – Нелізе, нелізе, пробурмотів чиновник і при... пробурмотів чиновник. Нелізе, нелізе, пробурмотів чиновник і притьма підсунув до себе дебелу книгу, що лежала на столі про прав... пробурмотів чиновник і притьма підсунув до себе дебелу книгу, що лежала на столі праворуч. Книга мала зловісний вигляд, у чорній засмольцьованій політоці. Кілька секунд Дон Піфа залякано дивився на неї, потім раптом відсахнувся і, не кажучи ні слова, рушив до виходу. У черзі загомоніли. «Не затримайтесь швидше!» Румата теж відійшов від столу. «Оце драговина», – подумав він. «Ну, я вас». Чиновник почав, простор... Чиновник почав бубоніти до простору. Якщо згаданий знак очищення не поміщується на лівому зап'ясті очищеного, або якщо очищений не має лівого зап'ястя як такого... Ромата обійшов стіл, запустив обидві руки в скриню з браслетами. Загра... обійшов стіл, запустив обидві руки в скриню з браслетами. Згарбав, згарбав скільки міг і пішов геть. "Гей-гей", без виразу гукнув його чиновник, "підстава, ім'я Господа, ім'я Господа", значуще сказав Ромата, оглянувшись через плече. Чиновники брат Тібок дружно встали і безладно відповіли. Чиновники брат Тібок дружно встали і безладно відповіли. Іменем його. Черга дивилася в селі Дроматі із заздрістю та захопленням. Вийшовши з канцелярії, Румато повільно попрямував до веселої вежі, заклацуючи браслети на лівій руці. Браслетів нарахувалося дев'ять, і на лівій руці вмістилося лише п'ять. Інші чотири Ромата начепив на праву руку. Зморити мене хотів єпископ Арканарський», – думав він. «Не вийде». Браслети брязкали в такт кожного кроку, в руці Ромата тримав на показ папір значного вигляду. Лист 6, 17, 11, розціцькований різнобарвними печатками. «Зустрічні?» Зустрічні ченці піші та кінні квапливо звертали з дороги. У натовпі на шанобливій відстані, то з'являвся, то зникав непримітний шпигун охоронець. Румата, немилосердно колошматячи тих, хто не встиг забратися з дороги піхвами мечів, нарешті протовкся, протовкся до воріт, грізно рикнув на вартового і, минувши двір, почав спускатися по слизьких вищерблених сходах, в освітлювану смолоскипами напівтемряву. Тут розпочиналася свята святих колишнього Міністерства охорони корони. Королівська в'язниця та слідчі камери. <кій> у склепінчастих коридорах через кожні десять кроків стирчав з іржавого гнізда в стіні смердючий смолоскип. Під кожним смолоскипом, у ній схожій на печеру, чорніли дверцята з загратованим віконцем. Це були входи до тюремних приміщень, закритих ззовні важкими залізними засувами. У коридорах було багато народу. Штовхалися, бігали, кричали, командували, скрипіли засуви, грюкали двері, когось били, і той вирещав, когось тягли, і той упирався, когось заштовхували в камеру, і без того натовчену вщерть. Когось намагалися з камери витягнути, і ніяк не могли, і той не самовито волав «не я, не я», і чіплявся за сусідів. Обличчя зустрічних чанців зустрічних були діловиті до запеклості. Кожен поспішав, кожен творив державну справу. Ромата, намагаючись розібратися щодо чого, неквапливо проходив коридор за коридором, спускаючись дедалі нижче. На нижніх поверхах було спокійніше. Тут, судячи з розмов, екзаменували випускників патріотичної школи. На півголі грудасті недолітки у шкіряних фартухах. Стояли кубками біля дверей катівень, гортали засмальцьовані керівництва і час від часу підходили пити воду до великого бака з кухлем на ланцюзі. З камер долинали страшні крики, звуки ударів, густо смерділо горілим. І розмови, розмови. У Костоломки є такий гвинт зверху, то він зламався. А я винен, він мене випар. Бевзю, каже, набитий, отримай, каже, п'ять по-м'якому, і знову приходь. «А ось би дізнатися, хто січе, може наш брат студент і січе, то домовитися заздалегідь, грошів по п'ять, то домовитися заздалегідь, грошів по п'ять і зрила зібрати і піднести. Коли сала багато, розжарювати зубець не слід, все одно в салі охолоне. Ти щепчики візьми, і сало злегка віддери» то поножі Господа Бога для них вони ширші будуть і на клинах, а рукавички великомучениці – на гвинтах. Це для руки спеціально, зрозумів. Смій їх, брати. Захожу, дивлюся, у ланцюгах хто. Фіка рудий м'ясник з нашої вулиці. Вуха мені п'яним рвав. Ну тримайся, думаю, я вже потішуся». А Пекора губу, як зранку ченці потягли, так і не повернувся, і на іспит не прийшов. Ех, мені б м'ясокрутку застосувати, а я його з дуру ломиком по боках, ну, зламав ребро. Отець Кін мене з-за виски чоботом під копчик, та так точно, браття, скажу вам, світла я не забачив досі боляче. Ти що, кажеш, мені матеріал псуєш? «Дивіться, дивіться, мої друзі!» – думав Румата, повільно повертаючи голову з боку в бік. «Це не теорія. Цього ніхто з людей ще не бачив. Дивіться, слухайте, фільмографуйте. І цінуйте, і любіть, чорт вас, забирай свій час. І вклоніться пам'яті тих, хто пройшов через це. Вдивляйтеся в ці мармизи, молоді, тупі, байдужі». Звичні до будь якого звірства, та не верніть носа ваші власні предки були не кращі. Його помітили. Десяток пар досвідчених очей дивився на нього. Онде Дон стоять, побіліли весь. Хех, так шляхетні, звісно, незвичні. Води кажуть у таких випадках дати, та ланцюг короткий і не дотягнути. Дарма оклигають мені б такого. Такі про що запитаєш, про те й скажуть. Ви, браття, тихіше, бо як рубоне, кілець, скільки, і папір. Якось вони на нас вирячились. Відійдемо, браття, від гріха. Вони кубкою рушили з місця, відійшли в тінь і звідти поблискували обережними павучими очицями. Ну, досить, подумав Румата. Він примірявся було зловити заряс учинця, котрий саме пробігав, але тут помітив відразу трьох немитушливих, а зайнятих справою на місці. Вони гамселили палицями ката, мабуть, за недбальство. Румата підійшов до них. В ім'я господа. В ім'я господа, тихо сказав він, брязнувши кільцями. Чинці опустили дирючки і придивилися. Іменем його, сказав найвищий. Ану, от отці, сказав Румата, проводіть до коридорного наглядача. Чинці переглянулися. Кат спритнув відповз і сховався за баком. «А він тобі навіщо?» – спитав високий монах. Румата мовчки підняв папір до лиця, потримав і опустив. «Ага», – сказав Чернець. «Ну, я нині коридорний наглядач». «Чудово», – сказав Румата і згорнув папіру трубку. «Я дон Румата. Його преосвященство подарував мені доктора Бодаха. Іди і приведи його». Чернець сунув руку під каптур і гучно почухався. «Бодах», – сказав він роздумливо, – «Це який же Будах? Розбещувач чи що?» «Ні», – сказав інший чернець. – «розбещувач той Рудах, його і випустили ще вночі. Сам батько Кін його розкував і назовні вивів, а я…» «Дурня, дурня», – нетерпляче сказав Румата, поплескуючи папером постигну. «Будах, королівський отруювач». «А, – сказав доглядач, – знаю, то він уже на палі, мабуть. Брат Пака, збігай до дванадцятої глянь, а ти що, виводитимеш його?» Звернувся він до Румати. Звичайно, сказав Румата. Він мій. Тоді папірець дозволь сюди. Папірець у справу піде. Папірець у справу піде. Румата віддав папір. Доглядач покрутив його в руках, роздивляючись печатки. Потім сказав із захопленням. Ну і пишуть люди. Ти йду не постій, осторонь, зачекай. У нас тут поки що справа. Ет, ет куди цей подівся? Ченці почали озиратися, шукаючи ката. Ромата відійшов. Ката витягли з забака, знову розклали на підлозі і заходилися діловито, без зайвої жорстокості, сікти. Хвилин за п'ять за рогу виронув чернець, тягнучи за собою за мотузку висхлого, цілком сивого, старого в темному одязі. «Ось він, будах!» – радісно закричав чернець ще здалеку. «І нічого він не напалє! Живий, будах, здоровий!» трохи ослаб, правда, давно, мабуть, голодний сидить. Румата ступив їм назустріч, вирвав мотузку з рук ченця і зняв петлю з шиї старого. "Ви будах і руканський?" запитав він. "Так", сказав старий, дивлячись з-під лоба. "Я, Румата, йдіть за мною і не відставайте". Румата обернувся до ченців. "В ім'я Господа", сказав він. Доглядач розігнув спину і, опустивши дрючка, відповів трохи захекано: «Іменем його!» Румата глянув на Будаха і побачив, що старий тримається за стіну і на силу стоїть. «Мені погано!» – сказав він, болісно посміхаючись. «Вибачте, шляхетний доне!» Румата взяв його під руку і повів. Коли чинці зникли з поля зору, він зупинився, дістав зампули ампули пігулку з пораміна і простяг Будаху. Будах запитливо глянув на нього. «Проковтніть!» – сказав Румата. – «Вам одразу покращає!» Будах, все ще спираючись на стіну, взяв пігулку, оглянув, понюхав, підняв кудлаті брови, підняв кудлаті брови, потім обережно поклав на язик і поцмокав. «Ковтайте, ковтайте», – з усмішкою сказав Ромата. Будах проковтнув. «Хм», – сказав він, – «я думав, що знаю про ліки все». Він замовк, прислухаючись до своїх відчуттів. «Хм», – сказав він, – «цікаво, сушена селезінка вепряї». «Хоча ні, смак не гнилісний. Ходімо», – сказав Румата. Вони пішли коридором, піднялися сходами, минули ще один коридор і піднялися ще одними сходами. І тут Румата зупинився, як викопаний. Знайоме густе ревіння рознеслося, тю... густе ревіння рознеслося тюремним склепінням. Десь у надрах в'язниці репетував на всю силу «Сиплячижа». Сиплячи жахливими прокльонами, лаючи Бога святих пекло, святий орден до наребу і ще багато іншого, душевний друг барон Пампадон Бауно, суруга Ноґата Нуарканара. -но Все таки зловили барона, подумав Ромата з гаяттям. Я зовсім забув про нього, а він би про мене не забув. Ромата поспішно зняв з руки два браслети, натягнув на ході зап'ястя доктора Будаха і мовив. Піднімайтеся нагору, але за ворота не виходьте, чекайте десь осторонь. Якщо прискіпуватимуться, покажіть браслети та поводьтеся зухвало. Барон пампа ривів, як криголам у полярному тумані. Гучна луна котилася під склепінням, люди в коридорах застигли, благовійно прислухаючись із розверзлими ротами. Багато хто махувався великим пальцем, відганяючи нечистого. Румата скотився двома прольотами, збиваючи з ніг зустрічних ченців, піхвами мечів проклав собі дорогу крізь натовпи випускників і стусаном відчинив двері камери, що прогиналися від дереву. У світлі смолоскипів він побачив друга пампу. Могутній барон був догори дригом розіп'ятий голим на стіні. Обличчя його почорніло від крові, що прилила до верхньої частини тулуба. За покрученим столиком сидів, заткнувши вуха, сутулий чиновник. А блискучий від поту кат, чимось схожий на дантиста, брязкав у залізній мидниці інструментами. Ромата акуратно зачинив за собою двері, підійшов ззаду до ката і вчварив його руків'ям меча по потилиці. Кат обернувся, охопив голову і сів у мидницю. Ромата витяг з піхов меч і перерубав стіли з паперами, за яким сидів чиновник. Все було гаразд. Кат сидів у мидниці, тихенько гикаючи, а чиновник дуже швидко рачків ті куток і там приліг. Ромата підійшов до барона, який з радісною цікавістю дивився на нього знизу до гори, взявся за ланцюги, що тримали баронські ноги, двічі смикнув і вирвав їх зі стіни. Потім обережно поставив ноги барона на підлогу. Барон замовк, завмер у дивній позі, потім сіпнувся і звільнив руки. «Чи можу я повірити?» – знову загримів він, обертаючи. «Чи можу я повірити?» – знову загримів він, обертаючи, налитими кров'ю білками. «Знову загримів він, обертаючи, налитими кров'ю білками. Що це ви, мій шляхетний друже? Нарешті я знайшов вас!» «Так, це я», – сказав Ромата. «Ходімо звідси, мій друже, вам тут не місце». «Пиво!» – сказав барон. «Десь тут було пиво». Він пішов камерою, тягнучи уривки ланцюгів і не перестаючи гуркотіти. Половину ночі я бігав містом. Чорт, забирай, мені сказали, що вас заарештували. Я перебив масу народу. Я був певен, що знайду вас у цій в'язниці. А, ось воно. Він підійшов до ката і змахнув його як пил разом із мидницею. Під мидницею явилося барило. Барон кулаком вибив дно, підняв барило і перекинув його над собою, задерши голову. Струмінь пива з клекотінням полився у баронову горлянку. «Що за краса!» – думав Ромата з ніжністю, дивлячись на барона. «Здавалося бик, бик, безмозгий бугай. Але шукав мене, хотів врятувати. Адже прийшов, напевно, сюди у в'язницю за мною сам. Ні, є люди і в цьому світі, хай він буде проклятий». Але ж як же вдало вийшло. Барон осушив барильце і жбурнув у куток, де шумно тремтів чиновник. У кутку пискнуло. «Отак», – сказав барон, витираючи бороду долонею. «Тепер я готовий слідувати за вами. Це нічого, що я голий». Румата озирнувся, підійшов до ката і витрусив його з фартуха. «Візьміть це», – сказав він. «Ви маєте рацію», – сказав барон, обв'язуючи фартух навколо стегон. Було б незручно з'явитися до баронеси голим. Вони вийшли з камери. Жоден не наважився заступити їм дорогу. Коридор порожнів за двадцять кроків. «Я їх усіх рознесу», – ревів барон. «Вони зайняли мій замок і посадили там якогось отця Аріму. Не знаю, чи він там отець, але діти його, присягаюся господом, скоро осиротіють». Чорт, забирай, мій друже, ви не знаходите, що тут напрочуд низькі стелі. Я, потря... Я подряпав усю маківку. Вони вийшли з вежі. Майнув перед очима і сахнувся у натовп шпигун охоронець. Ромата дав Будаху знак слідувати за ними. Натовп біля воріт розколовся, ніби розсічений. Натовп біля воріт розколовся, ніби розсічений мечем. Було чути, як одні кричать, що втік важливий державний злочинець, інші, що ось він, голий диявол, знаменитий історський кат-розчленовувач. Барон вийшов на середину площі і зупинився, мружачись від сонячних променів. Треба було поспішати. Румата швидко озирнувся. «Десь тут був мій кінь», – сказав барон. «Ей, хто там коня?» – біля конов'язі де Біля коновизя, де тупчували коні орденської кавалерії, виникла крих. Ні, гаркнув барон. Он того, сірого в яблуках. В ім'я ім Господа. Запізно крикнув ромата і потяг через голову перев'яз. і. Запізно крикнув ромата і потяг через голову перев'язаний з правим мечем. Запізно крикнув ромата і потяг через голову перев'язаний з правим мечем. Переляканий чернець у брудній рясі підвів барону. Ко... Переляканий чернець у брудній рясі підвів барону коня. Дайте йому що. Дайте йому щось, доне, ромато, сказав барон, важко піднімаючись у сідло. Стій, стій, закричали біля вежі. Через площу, розмахуючи дрючками, поспішали ченці. Ромата тицьнув баронові меча. Поспішайте, бароне, сказав він. Так, сказав пампа, треба поспішати. Ця яріма пограбує мій льох. «Я чекаю на вас завтра чи післязавтра, мій друже. Що передати баронесі?» «Поцілуйте її руку», – сказав румата. «Ченців вже були зовсім близько. Швидше, швидше, бароне!» «Але ж ви у безпеці?» – занепокоєно запитав барон. «Так, біса так, уперед!» Барон кинув коня в галоп просто на натовп ченців. Хтось у паві покотився, хтось заверещав, здійнявся пил, застукали копита по кам'яних плитах. І барон зник. Румата дивився в провулок, де сиділи очманіло трясучи головами збиті з ніг. Аж тут вкрадливий голос промовив над його вухом. «Мій шляхетний, Доне, а чи не здається вам, що ви занадто багато собі дозволяєте?» Румата обернувся. В обличчя йому з дещо напруженою посмішкою пильно дивився до нарева. «Занадто багато?» – перепитав Румата. Мені не знайоме це слово занадто. Він, він раптом згадав Дона Серу. І взагалі не бачу, чому б одному шляхетному Дону не допомогти іншому у біді. Повз них виставивши списи, тяжко проскакали вершники в погоню. Обличчя Дона Реби змінилося. «Ну, гаразд», – сказав він, – «не будемо про це». О, я бачу тут високовченого доктора Будаха. Ви чудово виглядаєте лікарю. Мені доведеться ревізувати свою в'язницю. Державні злочинці, навіть відпущені на волю, не повинні виходити із в'язниці. Їх мають виносити. Лікар Будах як сліпий рушив на нього. Румата швидко встав між ними. Румата швидко встав між ними. «До речі, донеребо», – сказав він, – «як ви ставитеся до ціаріми?» «До ціаріми?» – донереба високо підняв брови. «Чудовий військовий, обіймає пост у моєму, а... моєму єпископаті. А в чому справа?» «Як вірний слуга вашого преосвященства», – кланяючись з гострою зловтіхою, – сказав румата, «поспішаю повідомити вам, що цей значний пост ви можете вважати вакантним». Але й чому? Ромата глянув у провулок, де ще не розсіявся жовтий пил. Дон Реба теж глянув туди. На його обличчі з'явився стурбований вираз. Було вже далеко пополудні, коли Кіра запросила шляхетного пана та його високовченого друга до столу. Доктор Будах, відмитий, переодягнений у все чисте, ретельно поголений, виглядав дуже солідно. Рухи його були повільні й сповнені гідності. Розумні сірі очі дивилися прихильно й навіть поблажливо. Насамперед він вибачився перед руматою за свій порив на площі. Але ви повинні мене зрозуміти, сказав він. Це страшна людина, це перевертень, який з'явився на світ лише завдяки недогляду Божому. Я лікар, але мені не сомну... «Я лікар, але мені не соромно зізнатися, що при нагоді я охоче вбив би його. Я чув, що короля отруєно, і тепер розумію, чим він отруєний. Румата насторожився. Цей реба з'явився до мене у камеру і зажадав, щоб я склав для нього отруту, що діє протягом кількох годин. Зрозуміло, що я відмовився». Він погрожував мені тортурами, я засміявся йому в обличчя. Тоді цей негідник крикнув катів, і вони привели йому з вулиці дюжину хлопчиків і дівчаток, не старших за десять років. Він поставив їх переді мною, розкрив мій мішок із зіллям і оголосив, що випробуватиме на цих дітях. Розкрив мій мішок із зіллям і оголосив, що випробуватиме на цих дітях усі зілля по черзі, доки не знайде потрібне. Ось як був отруєний король до нерумату. Губи Будаха почали тремтіти, але він опонував себе. Румат, делікатно відвернувшись, кивав. «Зрозуміло», – думав він, – «все зрозуміло. З рук свого міністра король не взяв би югірка. І мерзотник підсунув королю якогось пройдисвіта, якому було обіцяно титул лейбзнахаря, якщо він вилікує короля». І зрозуміло, чому реба так радів, коли я викривав його в королівській опочивальні. Важко було придумати більш зручний спосіб підсунути королю підробного Буддаха. Вся відповідальність лягала на румату історського, і руканського шпигуна та змовника, цуценятами, подумав він. В інституті треба спеціально запровадити курс феодальної інтриги і успішність оцінювати у ребах, краще, звісно, у дециребах. А втім, куди там? Очевидно доктор... Очевидно, доктор Будах був дуже голодний. Однак він б'яко, але рішуче відмовився від тваринної їжі та приділив увагу лише салатам та пиріжкам з повидлом. Він випив склянку історського, очі його заблищали, на щоках з'явився здоровий рум'янець. Румата їсти не міг. Перед очима в нього тріскотілий чаділи багряні смолоскипи, Звідусіль несло паленим м'ясом, і горлянку перехопило спазмом завбільшки з кулак. <кхе> Тому, чекаючи, поки гість насититься, він стояв біля вікна, ведучи ввічливу бесіду, повільну та спокійну, щоб не заважати гостю жувати. Місто поступово оживало. На вулиці з'явилися люди. Голоси гучнішали, чувся стукіт молотків і тріск дерева з дахів та стін. З дахів та зі стін збивали поганські зображення. Товстий лисий крамар прокотив візок із діжкою пива. Продавати на площі по два гроші, на площі по два гроші за кухоль. Гродяни пристосувалися. Біля під'їзду навпроти, колупаючи в носі, говорив з ходою господиною маленький шпигун-охоронець. Потім під вікнами поїхали підводи, навантажені до другого поверху. Ромата спочатку не зрозумів, що це за підводи а потім побачив сині та чорні руки і ноги, що стирчали з-під рогожі, і поспішно відійшов до столу. Сутність людини, неквапножуючи, говорив у будах, у дивовижній здатності звикати до всього. Немає в природі нічого такого, до чого людина не притерпілася б. Ні кінь, ні собака, ні миша не мають такої властивості. Мабуть, Бог, створюючи людину, здогадувався, на які муки її перерікає, і дав їй колосальний запас сил і терпіння. Важко сказати, добре, чи... Важко сказати добре це чи погано. Якби не було в людини такого терпіння і витривалості, всі добрі люди давно б уже загинули і на світі залишилися б злі бездушні. З іншого боку, звичка терпіти і пристосовуватися перетворює людей на безсловесну худобу, котра нічим, крім анатомії, від тварин не відрізняється і навіть перевершує її у беззахисті. І кожен новий день породжує новий жах зла та насильства. Ромата глянув на Кіру. Вона сиділа навпроти будаха і слухала, не відриваючись, під перше щоку кулачком. Очі в неї були сумні. Мабуть, їй було дуже шкода людей. Мабуть, ви маєте рацію, шановний Будаху, мовив Ромата. Але візьміть мене. Ось я, простий шляхетний дон, у Будаха високий лобов крився зморшками, очі здивовано і весело округлилися. Я безмірно люблю вчених, це дворянство духу. І мені не втямки, чому ви, охоронці та єдині володарі високого знання, такі безнадійно пасивні? Чому ви покірно даєте себе зневажати, кидати у в'язниці, спалювати на вогнищах? Чому ви, відокрем... «Чому ви відокремлюєте сенс свого життя, добування знань, від практичних потреб життя, боротьби проти зла?» Будах відсунув від себе спорожнілу тарелю з-під пиріжків. «Ви ставите дивні питання до нерумато», – сказав він. «Цікаво, що ті самі запитання ставив мені шляхетний Донгух, постільничий, постільничий нашого герцога. Ви знайомі з ним? Я так і подумав. Боротьба зі злом. Але що є зло? Кожен може розуміти це по-своєму. Для нас учених зло у невігластві, але церква вчить, що невігластво – благо, а все зло від знання. Для землероба зло – податки та посухи, а для хліботоргівця – посухи – добро. Для рабів зло – це п'яний і жорстокий господар, для ремісника – жадібний лихвар. То чим є зло, проти якого необхідно боротися, донеру мату? Він сумно оглянув слухачів. Зло незнищенне, жодна людина не здатна зменшити його кількість у світі. Вона може дещо покращити свою власну долю, але завжди за рахунок погіршення долі інших. І завжди будуть королі більш-менш жорстокі, барони більш-менш дикі і завжди буде неосвічений народ, який захоплюється своїми гнобителями і ненавидить свого визволителя. І все тому, що раб набагато краще розуміє свого пана, хай навіть найжорстокішого, ніж свого визволителя. Бо кожен раб чудово уявляє себе на місці пана, але мало хто уявляє себе на місці безкорисливого визволителя. Такими є люди, донер мату, і такий наш світ. «Світ постійно змінюється, докторе Будаху», – сказав Ромата. «Ми знаємо час, коли королів не було». «Світ не може змінюватися вічно», – назаперечив заперечив Будах. «Бо ніщо не вічне, навіть переміни. Ми не знаємо законів досконалості, але досконалість рано чи пізно стає досяжною. Погляньте, приміром, як влаштовано наше суспільство, як тішить око ця чітка, геометрично правильна система». Внизу селяни й ремісники, над ними дворянство, потім духовництво і нарешті король. Як все продумано, яка стійкість, який гармонійний лад. Що ще може змінюватись у цьому відточеному кристалі, котрий вийшов із рук небесного ювеліра? Немає будівель надійніших, Немає будівель надійніших за пірамідальні, Це вам скаже будь-який архітектор. Він повчально підняв палець. Зерно, що висипається з мішка, не лягає рівним шаром, але утворює так звану конічну піраміду. Кожне зернятко чіпляється за інше, намагаючись не скотитися вниз. Так само і людство, якщо воно хоче бути цілим, люди повинні чіплятися один за одного, неминуче утворюючи піраміду. Неминуче утворюючи піраміду. Невже ви серйозно вважаєте цей світ досконалим? – здивувався Ромата. – Після зустрічі з Доном Ребою, після в'язниці? Мій молодий друже, ну звичайно ж, мені багато чого не подобається у світі, багато чого я хотів би бачити інакшим, але що робити? В очах вищих сил досконалість виглядає інакше, ніж в моїх. Який сенс дереву нарікати, що воно не може рухатися, хоча воно й щасливе було б, напевно, втікти від сокири-дроворуба? А що, якби можна було змінити вищі наміри? На це здатні лише найвищі сили. Але все-таки уявіть собі, що ви і Бог. Будах засміявся. Якби я міг уявити себе Богом, я став би ним. Ну, а якби ви мали нагоду поради? Ну, а якби ви мали нагоду порадити Богові? У вас багата уява, із задоволенням сказав Будах. Це добре. Ви письменні? Чудово. Я б із задоволенням повправлявся з вами. Ви мені лестите. Але що ж ви... Ви мені лестите. Але що ж ви таки порадили би всемогутньому? Що, на вашу думку, слід зробити всемогутньому, щоб ви сказали, ось тепер світ добрий і лагідний? Будах, схвально посміхаючись, відкинувся на спинку крісла і склав руки на животі. Кіра не відводила від нього погляду. «Що ж», – сказав він, – «прошу, я сказав би всемогутньому. Творцю, я не знаю твоїх планів, можливо, ти й не збираєшся робити людей добрими та щасливими. Забажай цього». Так просто цього досягти. Дай людям досхочу хліба, м'яса та вина, дай їм притулок і одяг, нехай зникнуть голоди, злидні, а разом з тим і все, що роз'єднує людей. «І це все?» – запитав Румата. «Вам здається, що цього замало?» – Румата похитав головою. «Бог відповів би вам, не піде...» Не піде це на користь людям, бо сильні вашого світу відберуть у слабких те, що я дав їм, і слабкі, які раніше, залишаться жебраками. Я б попросив Бога захистити слабких, на доум жорстоких правителів, сказав би я. Жорстокість є сила, втративши жорстокість, правителі втратять силу, і інші жорстокі замінять їх. Будах припинив усміхатися. «Покарай жорстоких, – твердо сказав він, – щоб не кортіло сильним виявляти жорстокість до слабких. Людина народжується слабкою, сильною вона стає, коли немає навколо нікого сильнішого за неї. Якщо будуть покарані жорстокі і сильних, їхнє місце займуть сильні і слабких, теж жорстокі. Так доведеться карати всіх, а я цього не хочу». «Тобі видніше, всемогутній, – зроби тоді так, – щоб люди отримали все і не відбирали одне в одного те, чим ти їх наділив. І це не піде людям. І це не піде людям на користь, зітхнув Ромата. Бо коли отримають вони все задарма, без праці з рук моїх, то забудуть працю, втратять смак до життя і обернуться на моїх домашніх тварин, яких я змушений буду, яких я змушений буду годувати й одягати до віку. Не давай їм всього одразу, палко сказав Будах, давай потрохи, поступово, поступово люди й самі, поступово люди й самі візьмуть усе, що їм знадобиться. Будах ніяково засміявся, однак я бачу це не так просто, сказав він. Я якось раніше не думав про такі речі. Здається, ми з вами перебрали все. Втім, він подався вперед. Є ще одна можливість. Зроби так, щоб найбільше люди любили працю та знання, щоб праця та знання стали єдиним сенсом їхнього життя. «Так, це ми також хотіли спробувати», – подумав Румата. «Масова гіпноіндукція, позитивна реморалізація, гіпновипромінювачі на трьох екваторіальних супутниках». «Я міг би зробити це», – сказав. «Я міг би зробити це», – сказав він. Але чи варто позбавляти людство його історії? Чи варто, підмі... чи, варто підмі... чи, варто підмі... чи варто підміняти одне людство іншим? Чи не буде це таким же, як стерти це людство з лиця землі і створити на його місці нове? Будах, зморщивши Будах, зморщивши чоло мовчав, обмірковуючи. Румата чекав. За вікном знову тужливо заскрипіли підводи. Будах тихо промовив. Тоді, господи, зітри нас з лиця землі і створи заново досконалішими, або ще краще залиш нас і дай нам іти своєю дорогою. Серце моє повниця жалем, повільно мовив Ромата, я не можу цього зробити. І тут він побачив очі Кіри. Кіра дивилася на нього з жахом та надією.